Numai în lumina Harului și cu puterea Lui poți să-ți trecutul păcătos în adevărata Lui înfățișare și să tragi învățăminte drepte din El, folositoare prezentului nou în care te afli. Așa făcea Marele Apostol Pavel. El își mărturisea trecutul pentru ca ascultătorii Lui să înțeleagă bine adevărul cu privire la El, la și Lui și mai ales să fie înălțat adevărul despre Domnul Hristos. Am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau creștinii sândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Preoții îți dau puterea numai să întemnițezi, să răpești libertatea, nu să eliberezi pe oameni. Cine nu vrea să facă parte din partida religioasă pe care ei o apără și din care trăiesc, nu merită să trăiască după părerea lor. Aceasta este mentalitatea oricărei partide religioase, mai mari sau mai mici. Când primești putere și așa zisă lumină de la oameni, prigonești și ucizi pe cei care nu sunt de părerea ta și a partidei din care faci parte. Aceasta este o lege în împărăția lumii. Dacă nu-i poți ucide cu sabia, îi ucizi cu sabia limbii, dar pace cu ei nu dorești să ai. Morala tuturor religiilor se întinde numai până la interesele lor, de aici încolo toți potrivnici trebuie să piară. Adevărat zicea filozoful Lucian Blaga, un tip cu adevărat moral este sub raport etic mai exigent față de sine însuși decât față de alții. Mântuitorul Hristos n-a dorit moartea la niciun vrăjmaș, ci numai mântuirea. Așa au gândit și trăit apostolii săi și toți adevărații săi urmași în toate viacurile istoriei Bisericii. De pe țărămul iubirii sănătiei, Adevărul camria jesprese. Pentru rău,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 să-ți dai silința ca să faci pe oameni să hulească, ce poate fi mai îngrozitor. Dar ura religioasă aici te aduce. Duhul de partidă nu poate decât să prigonească pe cei din altă partidă sau pe cei de altă părere. Prigoana ia diferite forme, dar oricât de acoperit ar fi prigoana, tot prigoana rămâne. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam și în cetățile străine. Când Duhul de partidă pune stăpânire pe om, îi ia mintea și nu mai poate judeca drept. Pavel și-a dat seama de acest adevăr numai după ce a fost izbăvit de robia Duhului de partidă. Atunci a putut să spună, în pornirea mea nebună împotriva lor. Limpede spune Cartea Sfântă despre nebunii. Proverbe 14 cu 8 Nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Proverbe 10 cu 23. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui. Proverbe 9 cu 13. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Proverbe 14 cu 1. Nebunul dărâmă cu mâinile lui. Proverbe 19 cu 3. Nebunia omului îi sucește calea. Nu te încrede în cel stăpânit de duhul religiei lui și nu-i primi sfaturile, pentru că ele sunt date din stare de nebunie. Adevărul locuiește numai în inimile unde Hristos este sfințit ca Domn, căci unde este El stăpân, niciun duh necurat nu mai poate rămâne. Pentru ra, iul vie, ți Duc de Versetul 12. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Credința și trăirea lui Saul, Pavel de mai târziu, înainte de întâlnirea cu Domnul Isus, erau în totul de acord cu căpeteniile religioase ale vremii, adică împotriva lui Hristos a învățăturii lui, a felului său, a urmașilor săi. Când cauți să te pui de acord cu oamenii ca să le placi, devii instrumentul lor și lui Hristos al adevărului său. Mintea ta nu mai judecă, ci primește gândurile și planurile celor cu care te-ai pus de acord. Pavel se judeca pe sine în fața înaltelor autorități, arătând că ceea ce avea el înainte lăudabil, acum socotea ca fiind fapte de om nebun. Aceasta era dreapta apreciere. Numai în lumina reală a lui Hristos, așa cum s-a mai spus, putea să vadă cu adevărat adevărul în toate privințele. Înainte de întâlnirea cu mântuitorul Hristos, toți au fost în starea Fiului risipitor, la porci, sau în starea lui Saul din Tars, nebuni. Mare este lucrarea Harului lui Dumnezeu în viața noastră de credincioși ai Domnului Iisus Hristos. Oricât de înaintați am fi pe calea Domnului, oricât de mult am ști cu privire la prezentul și viitorul nostru, tot este bine să nu uităm să ne aducem aminte de unde ne-a scos Harului Dumnezeu, din ce adâncimi, din ce văi ne-a cules Evanghelia Harului. Lucrul acesta poate să dea putere mărturiei noastre, aducându-ne înainte experiența noastră spre slava lui Dumnezeu și spre biruința Evangheliei sale pe pământ. De pe munții iubirii s frumusețile pa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 Chiar dacă ești prigonitor, dar faci lucrul acesta dintr-o convingere că aperi adevărul și nu de dragul unui câștig mârșav sau al slavei de șarte, Dumnezeu ia aminte la starea ta și face să strălucească lumina adevărului pe drumul tău. Și atunci toată râvna și puterea ta se întorc în slujba adevărului. Așa a fost cu Marele Pavel. Clipa întâlnirii cu Domnul Isus este un har care împarte viața lui Saul în două părți. O viață până la întâlnirea cu Hristos, o viață a credinței false împotriva lui Hristos și o viață care urmează după aceasta a credinței în Domnul Isus Hristos și pentru El. Este un hotar dintre Saul, numele pe care îl purta până acum, și Pavel, numele care îl va purta de aici înainte. Această clipă ne spune ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu, ce înseamnă învierea din moartea păcatului. Clipa întoarcerii la Dumnezeu are două lucruri precise, în spațiu și în timp. Pavel își amintește exact locul unde s-a petrecut și își amintește și vremea când a avut loc acest eveniment. Întoarcerea la Dumnezeu nu este un eveniment oarecare al vieții, ci este un eveniment precis și de cea mai mare însemnătate. Dacă el se pierde cumva în amintirea faptelor noastre, dacă atunci când ne întoarcem în urmă pe șirul vieții noastre nu-l putem găsi undeva precis în spațiu, precis în timp, este îndoielnică întoarcerea la Dumnezeu. Da, experiența nașterii din nou, a întoarcerii la Dumnezeu, trebuie să fie precis conturată în timp. Este un eveniment de cea mai mare importanță și pentru acum și pentru veșnicie. Încă un gând... Experiența întoarcerii la Dumnezeu se petrece într-o stare de lumină, într-o stare de lumină deosebită, care întrece în strălucire pe cea a soarelui și aceasta cu atât mai mult cu cât are loc la amiază, atunci când soarele strălucește cel mai puternic. Experiența de hotar în viață, a întâlnirii cu Domnul Isus Hristos, a nașterii din nou, nu este o părere, nu este o impresie. Ea se petrece în cea mai desăvârșită lumină, se petrece într-o lumină mai puternică decât lumina soarelui la amiază. În așa fel experiența petrecută în clipa aceea să poată fi limpede înțeleasă, să poată fi pătrunsă cu adevărat, să nu rămână în ea lucruri întunecoase. Alt gând În această stare de lumină, care este o descoperire, are o întâlnire personală cu Mântuitorul Hristos, o întâlnire divină cu El și numai cu El, o întâlnire care are drept conținut o stare de vorbă cu El. Esența nașterii din nou, a întoarcerii la Dumnezeu, a învierii din moartea păcatului, este să te fi întâlnit o clipă în viață cu Domnul Isus Hristos și să fi avut posibilitatea să schimbi măcar un cuvânt personal cu El. Întoarcerea la Dumnezeu nu este să ți prumuți adevăruri auzite de la unul sau de la altul, nu este să prinzi înțelesul unei predici de evangelizare. Întoarcerea la Dumnezeu este să ai o întâlnire personală cu Domnul Isus Hristos. Scriptura în întregime, adevărurile ei, dacă nu ne călăuzesc la o întâlnire personală cu Mântuitorul Hristos, la o stare de vorbă cu El, în această lumină a descoperirii cerești, care este o experiență de hotar în viață, nu este o întoarcere adevărată la Dumnezeu. În lumina celor de mai sus să ne cercetăm adânc ca să știm precis ceea ce suntem și ceea ce avem prin Harul lui Dumnezeu. De pe să Necurmat Toate Jerfele Mele Și cu-o Inimă Sfântă Adevărul Din Taină De ste. Și cu-o inimă sfântă s-apuc adevărul din taină de stele. Versetul Versetul 14 am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască «Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Când vezi cu adevărat strălucirea cerului, nu poți să mai rămâi în picioare, ci caz la pământ. Puterea cerului îți topește puterile tale firești și te arată gol și netrebnic, mai întâi în fața ta, apoi în fața altora. Acesta este primul pas pe calea întoarcerii la Dumnezeu. Glasul și lumina adevărului doboară sufletul de pe toate înălțimile minciunii și îl pregătește pentru lucrarea cea sfântă de mărturisitor al adevărului. După ce cazi, adică te smerești înaintea Domnului Isus, îi auzi glasul care îți vorbește pe limba ta și pe înțelesul tău ca să nu mai ai nicio îndoială. Te cheamă pe nume și te întreabă cu privire la starea ta. El vrea să-ți dea o nouă viață. Fii atent la tot ce spune și nu lăsa vreo pornire firească dinăuntrul tău să se împotrivească. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas. Subliniem cuvintele, eu am auzit un glas. Toți cei care erau cu Saul au văzut lumina, dar n-au auzit glasul. Starea de vorbă cu Domnul Isus este ceva personal, nu colectiv. Din toți numai Saul a auzit glasul Mântuitorului, și apoi au stat de vorbă împreună. Zice un scriitor creștin din secolul 4, Sfântul Vasile cel Mare: Cuvintele lui Dumnezeu nu au fost scrise pentru toți, ci numai pentru cei care au urechi, în ceea ce privește omul lăuntric. Domnul Isus nu s-a arătat tuturor celor ce însoțeau pe Saul, ci numai lui. Pentru că numai printr-un dialog personal se poate căpăta o experiență personală. Evenimentele de credință au, până la un anumit moment, o desfășurare colectivă, dar ele nu au nimic comun cu evenimentul personal al nașterii din nou sau al întoarcerii la Dumnezeu. Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Domnul Isus Hristos se identifică cu cei prigoniți, cu Sfinții Săi, pe care Saul voia să-i lege în lanțuri și să-i ducă la Ierusalim. De aici învățăm marele adevăr că orice om credincios care trece prin suferință și este prigonit din pricina numelui Domnului Isus Hristos, alături de El este prigonit și mântuitorul Său. Domnul este una cu fiecare din Sfinții Săi, suferă alături de ei, este una cu toți ai Săi mântuiți prin jertfa Lui. Ce har este acesta pentru noi? Să știe bine prigonitorii credincioșilor că nu împotriva unor oameni luptă ei, ci împotriva unui Dumnezeu din cer. Întrebarea pusă lui Saul nu era de formă, ce aștepta un răspuns. Dar Saul nu știa să dea răspunsul, ci tot din cer i-a fost dat prin cuvintele, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuși. La evrei era obiceiul ca boii să fie mânați de la spate cu un țepuș în loc de bici. În tot ce făcea Saul în viața lui religioasă, după cea mai îngustă partidă, cea a fariseilor, era împins ca un bou de la spate. În adevăr, viața noastră, până la clipa întoarcerii noastre la Dumnezeu, a învierii din moartea păcatului, este o viață animalică care are drept explicații doar faptul că suntem împinși de la spate de un stăpân aspru care ne mână ca pe niște boi. Și Saul pe drumul Damascului era împins dinspre Ierusalim ca un bou, cu un țepuș. Îi era greu să se întoarcă înapoi. În înțeles duhovnicesc, mersul adevăratului urmaș al lui Hristos este mersul luminii, numai înainte. Dacă se oprește din mers sau dă înapoi, se lovește de țepuși. Toate necazurile și pagubele noastre duhovnicești aici și-au explicația. Am dat puțin înapoi, ne-am lovit de cepuși, și am fost răniți. Lucrurile de jos care țin de starea veche totdeauna ne fac rău dacă nu avem o alergare dreaptă ca raza de lumină. Te pestin ca iubire, să port minunatele te divine și din nou. te cânt, o iesu se peti și din al boadevărrul lui cuort să te cânt, o iesu se peti Versetul 15 Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Omul nu poate să înțeleagă decât omenește realitatea care există independent de om. Un înțelept spunea, Revelăm că atunci când nu există explicații verbalizate, procesul de înțelegere nu se produce. Dumnezeu ne-a trimis cuvântul său, cuvânt tainic, neînțeles de făpturile sale, întrupat într-un trup omenesc. A trăit printre noi și ne-a vorbit pe înțelesul nostru ca să putem primi adevărurile veșnice, atât cât ne erau nouă oamenilor necesare. Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Cine ești, Doamne? am răspuns eu. Viața omului, cum s-a mai amintit? este în cea mai mare parte alcătuită din întrebări și răspunsuri. De multe ori e mai greu să întrebi decât să răspunzi. Dacă întrebările noastre urmăresc un singur scop, aflarea adevărului pe care apoi vrem să-l trăim, atunci vom primi răspunsul dorit. Spunea Nicolae Titulescu, Dacă cunoaștem cauzele, avem îndrumare pentru a remedia defectele. După ce am cunoscut răul, să găsim mijlocul de a-l remedia. Cine ești, Doamne? Nu numai vorba, dar și felul cum este rostită are mare însemnătate pentru deslușirea unui adevăr. Cum spunea zicala, tonul face muzica. Întrebarea pusă de Saul a țâșnit dintr-un duh zdrobit, gata să primească adevărul așa cum este, fără nicio schimbare. Era întrebarea omului biruit de măreția lui Dumnezeu, care căuta mântuirea de dragul lui Dumnezeu. La întrebarea aceasta, Domnul Isus a răspuns cu simplitatea luminii, dar și cu puterea ei, care a nimicit pe vecie orice urmă de întuneric din ființa lui Saul. Dacă venim înaintea Domnului Isus cu întrebări sincere, smerite și stăpânite de Duhul Ascultării, El ne răspunde fără întârziere și fără haina tainei ca să putem pricepe limpe de adevărul și apoi să-L trăim când Saul spune, cine ești, Doamne, prin această întrebare se înțelege limpede marea schimbare care s-a petrecut în el la descoperirea și întrebarea Domnului Iisus Hristos, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Acum el, Saul, l-a recunoscut ca domn și voia să-l cunoască și mai bine, fiind gata să-i asculte poruncile. Dacă recunoști pe cineva ca domn, trebuie să fii gata să-l asculti, altfel e o minciună recunoașterea numai cu buzele. Înțelegem iarăși un adevăr, când îți vorbește Mântuitorul Hristos, când cuvântul lui ți-a străpuns inima, îndată îl recunoști ca Domn și îi te predai în întregime. Și Domnul a zis, eu sunt Isus pe care îl prigonești. Domnul Isus, văzând sinceritatea lui Saul și lucrarea care s-a petrecut în inima lui, i-a răspuns, iar răspunsul i-a adus de plină lumină în toată ființa lui Adevărata întoarcere la Dumnezeu, după cum s-a spus, înseamnă această stare de vorbă personală în lumina descoperirii din ceruri în care aflăm cine suntem noi și apoi cine este Domnul Isus. Mântuitorul nostru ni se descoperă, descoperindu-ne mai întâi starea noastră din trecut față de El, adică o stare de vrăjmaș. Dacă nu o recunoaștem, atunci El ni se descoperă în continuare ca să-L cunoaștem desăvârșit în vederea slujbei pe care ne-o va da să o facem. Eu sunt Isus. Iisus nu este un nume gol, ci o persoană cu un anumit fel de a fi arătat în cartea sa sfântă. Cine nu primește felul său îl prigonește. Numele Iisus în limba chineză este Cel ce mântuie iar și iarăși. Ce adevăr mare este acesta. Toți cei ce s-au predat Domnului Iisus, toți cei născuți din nou prin credința în El, sunt prinși de mâna sa și din această mână nu-i mai poate smulge nimeni. Chiar dacă în alergarea lor s-au împiedicat și au căzut, ele îi ridică iarăși, dându-le un nou imbold spre înainte.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 pentru vieții să-i și spre slavă să-i duc de asemene pentru raiul vie Să-i duc de la de pe munții iubii, risarat, frumuse. Adevărul s mai curat mântuirea să spun mai fierbinte adevărul s-a mai curat mântuirea să spun mai fierbinte De pe altarul iubirii s-a dus ne toate jere le și cu îmi masfui mi ta sapu adevărul din taină deste și cu ei nimeni sfânt să bucură de verul din tai. Este ca iubi, să port, minunatele lui te divine. Și din aune boadeva rului cort, să te cânt, o Isus. Să peti și din alb-adevărului să te cânt, o Iisuse pe tine.